Maria från Magdalena och två lärjungar vid graven. Kapitel 20 verserna 1 till och med 10. 1 Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdalena ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. 2 Hon sprang genast ifrån och kom och sade till Simon Petrus Och den andre lärjungen, den som Jesus älskade. Det har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. 3 Petrus och den andre lärjungen begav sig då ut till graven. 4 De sprang båda två, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. 5 Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. 8 Då gick också den andre lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. 9 Än nu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. 10 Lärjungarna gick sedan hem igen.